ا بسم الله الرحمن الرحیم باب استحباب تحسین الصوت بالقران باب ده په بیان نو مستحب واری د خپل کورو د اواز کی په قرآنی کریم باندې و طلب القرالات من حسن الصوت والاستماع او طلب د قرات د خپل اواز چې سويچا ته وویل کې خپل استاواز کلو او غی ته وخت کې هدل ها عن ابي هريره رضي الله عنه قال جاء شيخ رسول الله صلى الله عليه وسلم نا ابو هريره سبي مولدي دي ما اعذن الله لشيء الله وغنك دي يوست ما اعذن النبي حصل الصوت صمره غنك دي او پیغمبر ته خست आवाज علي يتغنى بالقران يجهر به او ده خستواليكي پا وہی آسماني باري او جهر كي پاوي باري دي جاي وہی جهر چا ته تکلیف ني وريشنان لطي زبانی استمع واشار الى الرضا والقبول دا مجازي معنا اخلي چې الله تعالی خوشالي دي او پیغمبر دومره خوشالي دي خسته اواز سره قران او قران اطلاق ولستري شوی کتاب باندې او آسماني کتاب باندې د دنیا کې لیکه ها نبي رسول الله صلی الله علیه و سلم نبي رسول ابو موسی اشعري صلی الله علیه و سلم قران ور ډیر نو نبي استوا دا سار وی وی لقد اوتیت مزمارا سلام حضره شه دی پونکه صورنای بیل مزامیر علی داوود لکه چې د داوود رسول الله دا آل غا صورنای صورنای به ستا आवाज دی حدیث تا کې ورایي ابو موسی څه ودی کما تاسو کې تاسو کوی نه پوهام وفی روایت امید موسیمی انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالا لہو لو رائیتنی لو رائیتنی کاش چی تازری دلے و اراستنی علی قرآتی کالباری حوماستا بے گا چیدنی قرآت توقعی خواده اللہ انجی دیکھنی دی فکالا ابو موسیٰ یا رسول اللہ لو آلم انک تسمعو لحبرتو لک تحبیر ما پر ایسے فرم لگا سر تہدا کردو جب لیتا فان نیدی امید صفحہ توقعی خواده لگا وعن البراد بن غاز بن عبد الله عن ما قالت ام المؤمنين صلى الله وسلم بما رسول الله صلى الله عليه وسلم اور اذا قرات عائشہ ما صوتا مسكي بالتين والزيتون فما سمعت احدن احسن صوتا منه ما ندري ګلې او سره چاغه خستہ आवाज ولید دی محمد رسول الله صلی الله عليه وسلم مسكي والتين والزيتون ويود الرحل ديج نو باصو پھر کی نو عائشہ چې دې مسکی سور مزه کوي الله زوره مزه کوي سوا یې مزه مع ان ابي روان ابي لو بابا بشير بن عبد المنذر رضي الله عنه عبی... النبي عبی... ان النبي صلى الله عليه وسلم من لم يتغن بالقران فليس منا سوچ په قران आवाज نه خسته کید دازمن ردي دم په طریقه ردي روان هغه بل ما نه شيور قران مشته دي ملم يتغن بالقران سوچ په قران ځان زلي نه کی فليس منا دازمن قران دلما درک ته توسنه فاګو ته کیدنو داګه لک محتاج ګل دا ما نه مظهري کشته ولې کی دې الله خان ا دنه د وره یی کمنه رده نو مزهری کی پیدا کرد مزهری کی شته د پړی اے بھائی وانه الله <سؤال> علیه وسلم علی القران فقلت <as> یا <un> رسول الله اقرا علی اقرا الیک چی بې ګوی ې اوبانان اسمثما او من غیر سقرهو عليه صورت س ح اجتهله ح آ په اج انا م کوي م د شدن وجه انابي کا ش ده قالله ح و کل او فته فته ف ل ما یو صل اتیاې د حثې ش دی باب الف حسب على سور و آیات مخصوصه باب ده بیان د تیزوالی کې په زر سوراتو باندې په آیات خاص آیاتو باندې چې دا آیاتونه دا سوراتو خصوصي فضیلت د سوراتو آیات وای هو علی بن سعید رسول الله الله صلی الله علیه وسلم فرمایا سعید څه وایي ابو سعید څه وایي الا اعلمك اعظم سوره القران ذتا تا غرت صورت بو قران کہ قبل ان تخرج من مسجد المسجد دین تر جمعات نوزی نو موت و لنا فا اخذ بيد الزمالهونی اذا فلما اردنا ان نخرج کنا جمیرادہ ورچ جمعات نوظو فقالت یا رسول الله انك قلت تاسمره وعده کریوا چلا اعلم انك اعظم سوره في القران قال وذتا نته الحمد لله رب العالمين هي سبع المثانی والقران العظیم الذي اوتیت ذالو آیاتن ذی چې بار بار لوستل او دا غالي قرآن دې ولکد آتي را کا سب او مثال او القرآن لوزی دې چې الذي اوتی کا جما ترق لشهیدت القرآن دې کنه وګوره قرآن څنګه د دې شهید خو دې نه دا عم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم قال فی قلب الله نبی رسول الله د سوره اخلاص بارکه او چې والذي نفسي اسن باغزاد دې زمارو دغه خلاص کې ان لا تعدل الصلث القران دا د قران د درې به برابر دي څنګه درې به برابر دي مطلب دا دی چې ثواب په لحاظ باندې دا د درې به یې درې به یې چې قران سره قران دې سپارېږي چې سپارو ثواب الله ته دی او سره ورګې دې دې زل چې وای د پورو قران ثواب درګي او واجدار چې قران کېټو ډغه دې ما یو توحید دے دیم احکام دیو درین نیشالو نزی قصص کی واقعاتی نو پر اخلاص کے خالص اخلاص تے توحید دے یو مسئلہ راغف تے رضیت توحید احکام امثال جدری بسریو جی غاتی نو صورت اخلاص پکر توحید بیان نہیں نو دیو جنہ داد لسو سپار امر اجر صحاب اللہ پر دیوانی ورکی ہو گیا کہ ہونا گیا ہو او پیلې وای ته نن رسول الله صلی الله علیه وسلم قال یسہادی ایو, نبی ایو رسول اللہ اصحابو تجعز احدکم ایو تن پتازه کی دمرم نشی کول ایه قراب سلس القران پی لے لتل چې د قران ریمایته د شپې اول وی په شقه ځلکاله خبر په صحابه اوغه مېدا او قالو اینا ذالک یا رسول الله زمون کی د چا دا طاقت ته جلسی پاره شبینی شبی والا نو نو شبینی والا د جمع هو رسلکا و موږ جدا زمو طاقت نه رځي چې بری پوری لاجي او پی نو وا دې لاجي او دغه د څه په هاته چې الله کله دې کده الله بندا دا کاري ورو غيمي بوي او دغه زمو خپل هو الله واحد الله صمد سونو سونو قران دا درې مېته قران دا دا چې یو یو زلو وای د سپارو سوعد وعنه ان رجل سمع رجلا يقرؤ قوله الله احد يرددها ده ابو هريره رضي الله عنه ابو سعيد الخدري رضي الله تبارك و رواه البخاري ان دبل سري اور يقرؤ قوله الله احد يرددها سحر طولش یو صورت وی فلما اصبح جاء الى رسول الله قال جدي صباح کي داخل شي نبي اسلام دراله شيغه يا سري اور طولش په صورت اخلاص وی طولش په ديږي یو زو اخلاص وی فذا که دا لیکو دا خبره نو د ک وقع نه راژله یا ت تااله و ک د سړي دا چې دننو کم وګړو چې دا دا چې دن وړې یو صورتت دی او دا قیل عمل دی دا کاول دی پهکاره دا کا عمل نه دی والبي ننفسسی بیادي ان حال ل کاهلو سرهقر دا صورتت د درې میسی د قم بربر دیټوله شپ چې وي یو ز للسې پاار سوال دی چې ې د ل دوه دی دا غ سو لکهه دی او وړی کې صورتت نهوي لکه پایه وان ابي هريره قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلسل الله صلى الله عليه وسلم قال قل هو الله احد انها تعدل كل سوره في القران اسمي هو يوصل ابو سعيد الخدري سي بروايهتم دي بروايهتم ها انا رسول الله صلى الله عليه وسلم انه يحب هذه سوره قل هو الله احد قل هو الله من قال انه حبها ادخلك الجنه وقب ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ فرمای چې رسول الله صلی الله علیه و سلم او فرمایل الم <سلام> ترا آیات انزلت هذه الليله الساعي کنه دې آیاتونه چې بیگاش پرالي غریشي دلم <سلام> یو لذل ذل شیعیداوی اونچرتم قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس وایا ہوں اللہ رسول الله صلی اللہ علیہ الله صلی اللہ علیہ وسلم يتعوذ من الجن وعين الانسان فنادى مختادہ کی رینا او دسترگی دے انساننا کله زه ربروی له یی حتا نظر تل معوذت اندر دی کوم جدا صورت نظر الله فلم نازلتا کله چې دا دواړه ناظر اخاذ به ایمان او د شروع نو ترکا ما دی واه مینه لاو چې کوم نورو پر سر کو د بچاو د پارا نو نظر د پرند بچای پر خلکو د صورت نه دی وي وعن ابي فراس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان القران سوره ثلاثه و قران کې یو سوره 30 آيات د شفاعت لرجل دا سفارش کېږي د سړي لپاره حتى غفر له رضي الله ترضي پرځ مافي او دغه شی و یا تبارك الذي بيده الملك دا هم د دې لپاره چې سجدام ورسه او په دې روایت يا بدون تشفاع او سفارش کې وایه شفاعت په دې باندې او مزي کې باندې وانا بی مصعوب البدری رضی اللہ عنہ من نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من قربل آیتین من آخر سورت البقر چاچ انو سل دو آیاتون آخر در سورت البقر فی لیلتین پر یوشپا کی کفتاو آمان رسول نوالی دولکافی کی سنگا کفتاوی کفتاوی کفتاو المکروح تلک اللیل آپ دارت چس مصیبت راجین دولت مخیط کفتاو من قیام اللیل دولد قیام اللیل نکاضی کی تاجد نوائی نا اللهخبره لا تجلو ابو ري را ري الله تاال هو رسول لااصلل الله رسلم اوفررمل لا تجالو بو ته کوم مقادرره تا سخپلو قرو نه مبرري چې جن هغه م جوړه وئ انشیطانانه هنفررو منگل بتي شطان تختيدع کونا سقره لاندریکل دی امیسن المقابر فی عدم اشتغال من من الموتاب السلاة دی قبرنو کی مندونہ دیگا نا الانبیاء احیام فی قبورم یوصلون مالکہ دو قبورنا مراد چیدن آغا دا قبرنو نہیں چا با دی قبرنو کی مسکے لکا اول خریویت بارے کلام اشتے چې کلام دیشی صحیح نشی نو یوصلون نا دی یوصلام دی برودون کی بلکی نو حیاتی بردرسی سر آیاتی بردرسی سر آیاتی زرزو نے بھی گیا موزنک ای زکا چھدل تا موسکن لاتا جالو بیوتا کم مقابرات لاندیو گرشی رکلی خفل کورون چھدل مقبری مجوڑا ہوئی اے نسل المقابر کی عدم اشتغال مرتیہا من الموتا اگا دا چن ندی مشتغل نمشتغل کی آسو چپدی کی زمون بس سلاتی والقراتی اے لا تکونو کلموتا تیتل کرقراتی ونحویها تو جيب لږی صورت نازلته کبر نشته داغه سورۃ البقرۃ راتلا اغه سورۃ تبارک الله دی کلام دی کلام نو اغه شکه دی ته د عملو توي داغه اغه صحابی چې کوم دنیا کې عمل کړو عمل الله متشکر کړو کار نه چې په کوم کې ریګا دیو کې بنو سورۃ تبارک الله دی ته پیګی کنه بندې دا وسروه د دلوا ته دی نو مراته شکل دا عمل تمصل دا امر اغه عمل په دنیا کې چې کوم کو اغه دازه به ساتي دازه بل سلمقابهي بي ادم اشتغال من kia من الموتى بالصلاه والقراتي کتوچدا دګي وسل هم ته مجهول عقلي وجول اولي عقلي نو معلومه نشه مغسته کنه دا ګور لا تجربه ویته کو مقابر تاسو کی حکیمه نه متاذر شي وجہ ضرورت نگی دا توچي معلومه اولاد وجول بناخلي داګه بلد ال ان يو احيان في قبورهم القبور جبه قد قبر مقر الميت تو یته وی مطفن الموتى نو معلومی کی چې په حياته داسې حيات مراد چې هغه مېستر د موثره موناتي نه ده کنه یتنی دی اوسه دی هل ان دی او احیان په قبرهم کې ولیکانا نو قبور د مده قبر ده کنه او قبر معناسه د امام راغب مفردات مقر المجد د مریدو اسیدو نو دا قبر د مریدو اسیدو زید ده او احيام من احیا خو د دنیا او حياتنه د حيات ځان له حياته حیات موت دا چې حيات به سويتي کې جواب و موت سرمنافي ني راته چې کوم حياته دا و موت سرمنافي ني چې دنیا په ژوند دي او دنیا جنې وی جن سره ژوند دي ها مانو بهر نيكاد بن الله قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابو منذره تدري اي ايه من كتاب الله معك اذن تطبشكم كم ايد الله د کتاب نتا سره کولې ده قلت الله لا اله الا هو الحي القيوم فضرب في صدق وقال لي هلكك على علم اول موږ دا علم ته مبارک شه سورته است علم دي, دي. دا یو آیت لوی ذکر دي چې په دې کې دا الله تعالی ذکر تقریبا چې دن اغا وس ول ذکر ته جوړيږي لا زیات چې زمایرو طرف وز ذکر ته جوړيږي مکه متې لوګا سره خبره وکړه واي هه وانا د دې حدیث مطلب دار چې ایت کرسی نش په بس غل او د کجور غل او دا غنونه غلم نه غل شیطان زړه ل او د حدیث ته ابو حرار رضی اللہ تعالیٰ عنو فرمائی ایوکلنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحفظ زکاة رمضان زنبی اسلام مقررقم پہ حفاظت اغزکاة رمضان مراتی صداقت الفطر دا زنبی اسلام مراتی صداقت الفطر دا فطر مراتی مشہمات عدیسو کی داریو کرنے جو استاد دیسو کی داریو کرنے کونوں کوتا فا اتانیات ان جشپش و جگور امن الرعالماتی وراتلون کے فجعال یحسو من الطعامی رسول صلی اللہ علیہ چې د اغسطال د خوراق نه فاخستو مرونی څه غل دی وای فقلت ما ته لا ارفع انک الى رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی اسلام صلی الله علیه وسلم قال انی محتاج لغریب و علی عیال او په ما باندې خانذان دی خرچ روان دي او به حاجت شدیدہ فخلیت ما مافر خود فازبحت په الصبا کې داخل شوی فقال رسول الله عليه نبينا صلى الله عليه وسلم يا ابو هريره ما فعل اسيرك البارحه عشان دې ديګره دي وله څنګه چې ليا چې دې سره کار کړو او څنګه کار رسول الله شکه حاجت ورو عيال او دې شي که چې رب صاحب محتاج ایم او خاله دا مې ډېر دې نو فرحيم تو زموته رحمړې پخلې تو سيرو فقال اما انه قد كذب خبر دا در ضروري وي چې ووي دې ياري دا يار و ياري فعرفت انه سيعود سبحان ودرب بحثني اذا فياشز لي على ال دي تشالقدي بيسLambdaتوهي شيء بتشل لكنه ما بيقبل لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فرصدته يبقى داش ما ود بسو دي داريغلا فجاء يشكر مليار على شديا سو من الطعام فقلت له انخو لا ارفع عنك الى رسوله قال داعني بيني محتاج وعلي عيال لا اعود اسفك لا اعود سواك يا بن راجم فرحمت وخليت سبيله فأزبحت فقال للرسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البالحة قلت يا رسول الله شكا حاجة وعيالا فرحمته وخليت السبيل فقال إنه قد كذبك وسيعود فرصدته الثالثة فقال فجاء يحث من الطعام فأخذته فقلت من خذ بريدنا لا, لا أعرف عنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا آخر ثلاث مرات تختاره ويدرمني جديد آخر رسول مرات أنك تزعم أنك لا تعود ثم تعود رضا نوائ كان فالعظم بها فقال آغو يدعني ما فعله فإني أعلمك كلمات فكلمي برتوخيم ينفغك الله بها الله برتفعيسر فهددر كي قلت ما هنالك قال إذا اويت إلى فراشك قال جب السري تراشف فقرأ آية الكرسي فإنه لا يزال معك عليك من الله حافظ الله نفرتنا فتابعني يوساطنكي ولا, يقرب ولا يقربك شيطان حتا تو زه شه څنګه ورته نلویزی کیږي تر دې ورته صباح کې داخره په خل له سويرو چې نو ښه راتاو نو ښه راتاو هو دلاو خدای دې اسلام د بیو جبیر د دغ سيوب ما پرې اخلو ته از با تو بقال ما پا را شروع کر بارحه قلت یا رسول الله زعم راته وي چې انه يعلمني ما پرې زره کلمات خیمه ينفعني الله انفعني الله به فخلت سبيل وقلبي يسكر واتخذ لي قلت قلت قال لي اذا اويت إلى فراشك فقرا آية الكرسي من اولها حتى تختم الايه الله لا اله الا هو الحي القيوم وقال لي ما تميت لا يزال عليك من الله حافظ ولن يقربك لن يقربك الذي يقربك قربا يقربون من, يقرب من قرب يقربون دي قال لي لن يقربك يقرب يقرب شيطان حتى تصبح فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما خبر انه قد صدقك یقین دو تاته د رتیا خو کهب شي سخت د روژ دی سخت د روژ دی خودای د شوي ديیر د شوی دي خو من تو خاې بهمونو سرلاې او یا سراس به اوور ده د دری دری چا خبرې ک تا په ت لا ما تهسه په دره دوستته خدای د خو پهغې بر د کاله داکه شیطان ده شیان دی چې تا د سرشکل د ځان کې رای دا چلې شیطان و تصفح خبارا کرده اے کالا ان القذوب قدی ازدق وعن ابی دردہ رضی اللہ ونعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالا من حفیظہ عشر آیت من آیت شاچیات کا لفع ایتون اول دا سورت کافنا نو عصب من الدجال دلدیال نمحبوز و پی من آخر سورت کا دور زنیت کا کنہاں وان النبي عباس بن عبد الله عن المقار بين ما جبريل عليه السلام قائد عنده جبريل عليه السلام نازل عند النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه السلام سمعنا قيزا من فوقه و आवाज و ضربنا ففارصا صار يورد وقال عذاب من السماء باب السماء كي دروازه فتح اليومن كلاو يش ولا يفتح قط الا اليوم ما كثرت نذكر اشي मगर ن فضل من ملكن دعين بلك رؤى فقال ذا مې د ب د لا میکو ال ل و دا نه ده چې پووش مخکې مګ نه فصل لما چګور نامه کې سلام و کوو وقالله اب ش دوورې او تهما خوشااله شپ دوه راګو له چېتهه د شودي لمی تهما نبی قبل کاه ندي ورلی او پې کممبرتهستاه مخکې فې حیل کې تابي وخواواتیمي صورتکاره چ هغه صورتې پاتې او د صورتې بکارري آخره نو لن تقرا بحرف منها الا اوتی تو تر دین صحرب نل ولی مگر دا تعالی اجر صاحب در ګری کیوایا نو ټیک کانا درس د قران کیږي یا کسا ناستی تلاوت کی ځان له ختمیان چې کم دا کم ختمونو دا طریقہ داو چې نقل نشټن داو چې دا نه کوم و او ان دیرې تر چې الله تعالی قال قال ومجتمع قوم الرجم کیو من بووت الله یتلو کتاب الله داروسفید دلیل لو اعتذار اسونو بینم بخونس کی اری راری چراری تکرار و غنزا صورت ولې شوې ده او راځي چې دا رکووالو الا نظر کله مستقر مګو دي سکه نازلېږي وغشیتوم الرحمه بدی ملائک رحمت دیلره پټي وحفتم الملائکه او ملائکی دی نه چا پیرکی یواذا کروم الله فی من ند الله تعالی یادې دی را فی من چې د دی ملائکه کی الله تعالی کذنا یادې اوتلو ما احی ان صلادتن ان فشار بركر ولا ذکر الله اكبر فذكروني اذكركم وشكروني ولا ذكروني ها او کنه باب ده په بیان ده فضیلت د او د سکین قرات کینه او د سو تکوانو الله تعالی ایه الذين عموا قمتم للصلاه تفسل وجوهكم كلت او بيدس نو تفسل وجوهكم انتو ده سنه وليت ادري بابس اللہ اکبر او سودس چودکوالا کو برایا نا نا کلچ ارادہ ہوکی دودری دو مانزتا او بی اودس ایم مکنی اودس تینی قوون ہوگی ایک دورکے نو فاسلو جوہکم الاکوی تعالی ما یرید اللہ علیہ جلالکم من حرج و لائکی یرید اللہ طاحرک ملیتے من احمد و لائلہ کم تشکرون لائلہ کم تشکرون لائلہ کم تشکرون رائے اوہ سر رشتی ہے اوہ لاو قالهلهلهم ی زما اومد چې دی یودع نه یو ملکه یا م رابلې ک د کمت پر بندې غوررن سپ مخې محدجل او سپینو خپو والله پ خندي ته وي مینهاسې روزو دوج دا ثارو د او دس نه فمنې سط کوم سووک چې ستاسوونهال لري یوله غور او چې خپله رااز زیاته کې مپل یپ ال دای وکې سم د لاونه یپ را وئ پېخور راه او س زغمون ښکارا کوم چې دا پانډای هوتل لدی کټوري مخصبي سبګي لگا یې لگا نه بدی وای ټکستی مخ په دې سپه خاندي په دې سپيای ته په خاندي وې 포ټو کې په خاندي ا په دې دې سپيای ته چرګې وې 포ټو کې چرګې یوه مون چرګې وځه داسې تکای وته و تکای چرګې سپین مخی او سینو خپل هغه دی واه نو کال سميته خليل الله عليه وسلم یقول تبلغ تبلغ الحليه من المؤمن هل يبلغ تبلغ الحليه رصيبه كاله جنات المؤمن حيث يبلغ الوضوء كماده دا او داس دا وبره دي داسې کالي وردا چويلي او د ناس په بڑا مزه کړی سبحان الله سبحان ذلك نحم وان <وحن> عثمانم یعفان رضی الله عنه قال رسول الله صلى الله من توضف احسن ما شات او دسو کو نوخستاو داسه کو خرجت غتوه یاو من جسدی دلان دلان و زی گون او نه دد جسد دتن حتا تخرج بن تحت اسفاری حتا کید لګو دلان دي چکم ګرون نه اغم کی دن ور فرغردی یوهه وعنه قال رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضع مثل وضوعی حضر ثم وقال من توضع هاکتا غفر له ما تقدم او دس زما آزمات دی او دس غند ایچ دا دے بیوی چاچی او دس او قدا سے نغفر له ما تقدم اننا میمات کوری کی د چرد محقی کمونہن بیرشی وکانت صلاتو ومشیوئی اللہ مسجدنا فلا او دس دا منزو دا تا جمعات تا تا تا گو سر زیادی شیوار نگونہو نجدنا راک کے محقی محقی دا حدیث په دو او یمه صفحه ارشاد به طربانی دوا او یمه الله الله وعلیه وسلم قال عبد المؤمن والمؤمن فغسل وجهه فراد من يوجه كل قطعه نظره الىها بعينيه وعلمه او ما اخر قطره الماء فذاغت لي ذي فرج من فريج بكل ضروره ما كان بعضه طاهر يدوم مع او ما اخر قطره الماء فذاغت لي رجله فتركت كل خطي من مس مسها مع او ما اخر اخر قطره الماء حتى حتى يخرج نقيا حتى يخرج نقيا من الذنوب ابو رسول الله صلى الله عليه وسلم ص الله وس وسلم مقبوره مبورې تعلی مقبرې د فقاله السلام ععلیکم داره کونی نه انشاءلله کوله یکون د تو ان قدره انا اخوا نه خو خېداره جمعما خپلونهې در کارو صحوتې اولووسنا ایخوا ک یا رس لګ موستا سرونه و قاله انته مصحبي تاسوې صحاب و یخواانو نه ل لم توباورروونه همعاد د ک لا تر سې دا کاو كيف تعی په من لم اعتبادو طب سرهږي په دې نهاسو چې تر اوسه نه دي راغلی من رسول الله معلومه شوه چې هغه يقبل او غيضان نه دي کرن مونږ خال سيادي ښا الله دې کوم دا سره و دي ته څنګه ته يدي پاکاله نبي سميت تميشاله تي کوي ارايتا لکه رضا خبر دا کله چې لو ان رجل له خيل كيسريوي او داغو ا اسنئ او غورر سپن مخي او محجل سپن اول بين ظهره خيل عديپ ميز اسانو کې دوه من خالص طور اسانو دهمن مؤمن طور آثار کو مېسک دي یو سړي چې دنه اسی نو علا یار په خېله هدیو بګ خپل اسنه پیجني قالوا بلا یا رسول الله وي نو به بی نه ویني قالا وی اذا سمعتم انهم ياتونا غرا محجرين من الودودي برازي تفس بين مخ او سپين يخبي من الودود دا او داستو وګینو انا فرطتم للحزم ما الله او زبد دي استقبالي مته حزماري حزمانه زبد استقبال کوم فسم رسول الله وي سمعهمت برازي مارود برازي از باغي چې نو بوار کومه انا قرات ومال الحال الله रिजم استاد سره کې پڑھی یې پڑھی یې پڑھی یې پڑھی مال دا حديث دواغي تیر شوی دی ما يمحي الله على ما يمحي الله بالخطا الله صلى الله عليه وسلم قال اصبا اصبا الوزي على المقار خطا الى خطا خطا الله خطا نه چې خطا خطا خطا وقال الى المساجد وانتظار وانتظار الصلاه بعد الصلاه ف فضلكم فضلكم ربات فضلكم ربات لا تقل ربات ربات ربات وعن ابي الله قال قال رسول الله الله عليه رسول الله صلى الله واي واي او و اي و اي وقصبك بطول باب الساجد ترشد و اي و في باب الحديث وفي باب الحديث عمرو بن وفي باب الحديث عمرو بن عباس الصالح في اخر باب الرجاء من الخيرات من قال من ما منكم من احد ستر مرضا انستر سازون الدنيا توضع 14 ذكي فابلو او فيس بغلوزون ورا مکار دی و چې دو الله اللهه الله الله ووحده لا شري کله هو ف محمد نابدو هرسولو الله پهې حتله وو او بابل جن نه م قلاور ک د ته درواې جنټور خللو من یا داخليږي د داخل دی شي دی د کمی چې د خوخواه شي واړه زیده ترې دي الله مجلې من طوابی نه واجهالې من متایر الله زه ک باب ک دی دا باب دیکو بیان دا فضیلت دا دان کنو او دس او کنو بیا بانگو آیا ہاں وعنہ بی حریرہ رضی اللہ ورسول اللہ دس کی دا لو یعلم الناسو ما پی الندائی وصفی الاولی لو یعلم الناسو کچر خلکو تا پتھوی تا میسا ہو بھی کوئی لو یعلم الناسو کچر <تصفيق> خلکو تا پتھوی ما پی الندائی چې په باندې سومره ثواب دی او چې په اخلاص سره یې وصف الاول او په وني سب کې نو ثمل به جوړو او بيعل انه مم الا يستحیم علی مگر را چې دی په خسن واجی خسن به نه رکا خسن به نه نو لست فهموا عليه ولو علمنا بالتهجير او کدی په تهجير کې سمره ثواب دلستبق وي له یبوته منډي والے ولو علمنا ما بالاتم او کدی ته پته چې پاتم کې سمره ثواب دی او سبب سبب موږ له عطاواهما دی هغه تراته ولو حبون اگر چې پسنګونه روانه تل خلکو شي په دې نه ها ماشومان دې ډېرې ډېرې وکه اړو څه دې کې وټه یا خلکو اما شبان دایی لگولی اکر رواری تا یا سری لکه بای خوب تکلیب باری زنگونانو باری تا جا زنگونی لگولی الاسطحام الاختراع التحجیر التبکیر تبکیر که ده الاسولات دا مست دا وقت جن آتلا آتما دا مستان مست آتما سمز دلگا مستان وائه ها وعن مع امه عافيه ترحم الله وعن قال شوکه علل ته داسه کنه تلي دو باندې حبان تلي غړې تلي تلي درپې جره تلي درل کې جره کولګې جوړه دي هي تاسو ما ونهارته کوئ عليانو ورس برته هي او څنګه نو هغه پیګه دا دغه سنت محمد رسول الله ته یو یو خبره کې دا چې جزر تا د دې بلاغت وې د دروس بلاغت ته پر سی؟ سی دا چې بلاغت او فصاحت چې موږ په خ덜 برونو او څنګه د دوت زهره رسول اه بلاغت ولول څه شي کړه په دې وب پله مطلب دا دی څه دا لري په هغه رضی الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم یقول المؤذنون اطول الناس اعناقهم يوم القيامه با ان کی به اوګدو سټونو علي ته چې ما کړو دنګ څه خو مزه نه کی شي هغه په راځد بیرمال دی وی ګنوئ دې سم مطلب د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو خبره اخو د عبارتنا ډکا او د تصححت او بلاغت نن دې دی نو یو مطلب خدا دې لاندې وکړه چې اکثر الناس تشوقا الی رحمت الله الله رحمت باندې رخلکتا یی خلګ د توبګری مزیا چی څنګه دنګی کنه نو دې دې توروسي او چې چی په هو نړۍ چی دا دې الله رحمت دې دې پرې د یو دا درم مطلب دار چه حقیقت باری بس دا دا کی نیده د شرافت او د مرتبیه کارا کارا کارونا سنن لکا شابا کنن لکا ترسن لکی نیده شرافت درم دار چه حقیقت باری بین آده دنگ شرط پئی ولی چه خوالو تا میلی که برنگ سم دنگ بیا چې خوالی تا شخوالی خوالی دی اور دا سو بیو دیتر سو بیدتر با خوالی رسی نگا چې دنگ سبحان الله ولی پدیخله دا الله نوم بیر ویل دی الله اور د خپل تخونه چینه نه نه دی وختونه کې نه شی څه خسته توجی خسته توجی پدی ولی هغه د پنځو شهر هم ولاله بیر خسته پدې ویل وي په خطو په پلان کې حف کا غړې ګرځي به سپچت ګرځي به غیرت سړی چی کنه روان کاری کوي به کا دګوري او چې دا وینا څنګه غره پدی اے دا د پښتو شه مطلب دی هاس کا غړای دی دی به اوچې کا غړانګ اوچته وې اڅه ولونکا کیان اگر سرکو دی وای لګدل غړاګان د ټول مدته څه هیچه ریوالی چې څه هیچه وای نو سربې دې نه اوچې دی سربا کا نه منې من پر دې خطيه به مونږ ځکان دی من پر دې حبيچه ته وای او بې داتو دی یالک اڅه ولونکا آرا کا او ومرته یالک کا غړای پهختو کې هاس کا غړای مطلب دی وان عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي وانا قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت اني اراك تحب الغنم زتينم جستاد غدو بزور من ندير البادي او شاله ندير وخاله انا شديت هكذا د د ګ چاه نو خ لکهه فضا کو تهفی چې ګړو و او بایک نو په او ان کومون لکه پر په اسو تهکه به مداده شي پوچ تهواې وایه نه لا اسممه مدا ساو تل <سؤال> المې ناي راې سووت د موظین هغه اخیر سر د موضین چې کوم اواز کوم دی د ولا والله اننس په سر د موازین د اواز چې کوم اخرا سر دی اوتونم که چې د جننی دي یا انسان دی غه نور نه خبربر شي الله ش د نو و نوقیام موګه ور چ پر منپارېدي چېه ل چېن چې له وبر نو د د اخیر دا اواز دی که مؤذن ده مؤذن आवाज ده اواز یو انتها د کړه دا اغه سر کی چې دی دی دا اواز چې دی نو دا تیری ووري یا انسان ووري یا بل څه ووري مګر دا بدلته پر قیامت پر باندې غوہیږي الله دې یالو نه قران درس کوي په خپل علاقه څو ده ته وځي لکه دلم دې کی دوی دا دی ولو یې تا ویده یو مې نه تحدث اخبار ان شاء الله تعالی چې وی دي د کناص قرآن یې می حدیثی یو باید حد په خبرو خبره او ما بقات علی المسما والارض وما کان نظام بلری نو کدبه تجاری اسمان ده تجاری ترونه <تصح> په کینز متو جره اسمان او جړل اس په څو نظر خاجی قال ابو سعید ابو سعید سمعت من رسول الله صلی الله وسلم ماذا نبی رسول الله صلی الله وسلم له داتن اوریږي سلام علیکم سلام سلام اړه ښه ښه ښه ښه فېټه ا سې د سې د وسې سې چې جامعو ورته ورکان زما بیا خپل چاپی په ما پریخو دي عادتا صداب شته د راګي مدرسې کې انا خو دا سې دی اذا نودي للصلاه لبېستامه یکل د موز आवाज وکړي شر اکبر شیطان شیطان شکی کنه کی لو ضرورت پېزونه اچي او او او او الله تعالی اسمع التاذین و اذا د دې لپاره چې د څونې بانو وري یو مطلب د دې د دې د حقکې ټوکیږي چې دا انداش زمره تیس په د استغفر الله اسخوا یو مطلب دا دویم دا چې د توحید دومره زور د دومره زور دی چې دی برداش نه شي کولګېې خ ی ور روان دی راته ور روان دی برداشت نه شي توحید د توهید نه دی اوس داګې ستاسو بل کار چې توهید د توهید و چې براشتکولېټ رو د شاطان نه ته خو خي لکهه د شاطان دغې لکه ستاسو بل کا دی پهده پوې ده کله چېبان کوې شي نو اک بره دی من ډیوالي که نه حته ده, ده, ده, ده سو کله چې مسجد اقامت شروع شي بیا په منډشي علاوه چې شیطان غوالای جو وخت باندې باندې په ټیم وای حتی اذا قوت تصويب کله چې اقامت شروع شي اکبر شروع پرشي نه اکبر د بیران نشي حتی یغفر بین المرء ونفسه بیا دې چې در وسوسه چې په دې سړی او د درو داړه کې یقول اذكر کذا اذكر کذا څنګه کلیه غفانه یې بیا دې باندې دې په مسجد ټول شیونه سویته یادې بما لم يذكر من قبل جمعت نويت حتى يظل الرجل ما يدري شړې وګرځي چې نن پيږې چې کفس الله چې ما نن څو راکاږې يار په تللې نه يار چې تا راګل وایږي په او او دې لا تشلغي شتان لك قدي وقدي وان عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن انس بن مسي رسل الله صلى الله عليه وسلم يقول لا سن تسمع تكنت اسو اواز بان وقول مثل ما يقول الدك سي ويلك يا شيغي صرف لا حول ولا قوه إلا بالله لا حي رسول الله عليه رضي الله <تصفيق> ورتي قد قامت الصلاه <سؤال> قد قامت الصلاه اقامها الله واذا ما دعو ضيفتي او دارنجي چدن سدي الصلاه خير من صدقه وبرره وبالحق نت ضعيفتي الصلاه خير من النوم ويداي دلميز قولوا مثل ما يقولوا وش جانا هم ثم صلوا عليه بما جردوا في من صلى چاکه درود علیه به ما برسلاتن یوز الدرود صلی الله علیه و آشر الله ترید پوجلش رحمت علیه ثم صلی الله علی الوسيله بیا د الله نه زماده پر وسيله وغواړي فمن سال ال الوسيله چا چې مال وسيله غتن حلت له شفاعه شفاعت دغه پر زما واجب شلته وان ابي سعيد ال ان ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت تاسو بانګوري فقود كما څنګه چې مؤذن وی واي جا وعن وعن اللہ اللہ من جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال يا تشوي هي اسم ونادى كلمه دعوه رب هذه الدعوه الطا ع اي الله مالك الديك كامل دعوه الاذان والصلاه القائمه او جي او دارنجي والصلاه القائمه او دا صلاح تا قائمہ سمطلب سمطلب یا خدا دے چھ اے مالک دے دیموس چھ دا آزان نفس چھ دا دا قائمی گی یا تر قیامت باقی پاتې کی دن کے صلاح آتی محمد انیل وسیلا آتی محمد انیل او اتاما تر قیامت پوری پاکی تغیر نکی گی او نکمه او دا دار چې اتمام پر د دعوت ټول عقاید پکې راځي الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر نبي د شرک په دعا نبي د شرک په تصرف نبي د شرک په عبادت نبي د شرک په علم اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا توحيد توحيد نبي اسلام محمد رسول الله كن هو رسول الله الرسالت او حي على الصلاه حي على الصلاه چې او چې د مسکه نور قرنم دي حي على الصلاه الله <سؤال> اکبر یو شرکت کی بلتقیاس الله اکبر یو شرکت کی بلتقیاس خبر شرف علی ولا الہ الا الله و صلی الله توحید دا پورا دعوت کرا باه ګوره دعوت و صلات القائمه اعتی محمد الوسیله والفضله وباسو مقام محمودا الذی وعده حلت له شفاعه یوم کیامه الا ها عن صادق عن صادق ابي وقاص بن ربيعه عن النبي صلى الله عليه قال من قال شا تشي حين يسمع المؤذن قال لجله مؤذن واشهد الله لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله ربِّك الله رب محمد الرسول وبالاسلام ديننا وغفر له ذنبه تورغنوت ماسيه يا بايده يا تيها اشحض اللہ الہ الا الله وحده لا شریک لہ وانا محمد عبده و رسوله حضرت باللہ رب محمد رسوله ورسلام دینه او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء لا يرده الدعاء چیزا نو پس کروکی بین الآذان والاقامت آذان و دا اقامت ترمیان دیو جینا ما خام مزبان چیزا لوش اللقصات اتاری دل دا غرد دیو جیسا دعاء و غرار الدعاء لا يردد بين الآذان و دا اقامت آذان جنگ خلق مجھ پسې اولاس پورتاکورو تا دعاو گئے لکه د آزان چوشو تے اقامت پوری جنگ دو آگانی غوارا کارا با گلاس پورتاکورو کارا با دعاقا تے وایا ناوچے وایا نس کما لگونی بواغا مکانا تاکو لگ زم د پښتو په اړه خبرې